Palatul de Cleștar De Barbu Ștefănescu de la Vrancea Cam pe la începutul vremurilor, zice-se că ar fi viețuit împăratul cu stema ruptă din soare în cel mai frumos palat de Cleștar și peste cel mai harnic și mai viteaz norod. Nu era crai pe care împăratul să nu-l fi domolit, Că nici oase dușmană nu putea să-i stea împotrivă. La vreme de adânci bătrâneți, Sta încă înzăuat, în fruntea oștilor, Călare pe un bidiviu ce a zvârlea pe nări Trâmbe de fum și limbi de foc. Și toți ai săi prindeau la inimă Și biruiau, văzându-l așa. Dar cât era de mare și de vestit, Că se dusese vestea, de-a surda furătoate. Într-o zi oarecare, cam pe la chindi, Numai cei îi se păru că stema din cununa împărătească Se umflă și crește și crește, Cât să-i îndoaie grumajii, cât să-i plece genunchi. Înfricoșat, împăratul se luptă ce se luptă Cu nevăzutul vrăjmaș, dar la urma urmei nu a avut ce face, și căzut cu fața în jos, podidindu-l un plâns amar. Mariata, sora, suriu aia, te rogute! Mie peste. peste putință. Te știu de o viață. Nimic nu ți a fost peste putință. Oh, oh, oh, Te-ai bătut cu atâtea oșcine neamuri și ai biruit. Oh, aveam brațul tânăr. Făriata n-a stat nici când în brațul care a purtat paloș. N-a stat în brațul. Ce vrei să zici? Ea s-a văzut cu deosebire în cum gândurilor și în dogoarea inimilor. Oh, oh, oh, ah, Închipzuința dragostei pentru a pentru norodul tău cel bun și da. mare. Ei, poate, poate să fi fost așa. Așa a fost, știu bine. Și de aceea, strălui, liniștește-te, Maria ta, și fratele meu drag, nu te lăsa. La urma urmei, la ce bun. De coasa morții nu mă pot feri la nesfârșit. Dar nici să te ah. socos mai dinainte învins nu-i drept. O, sfetnicii al meu. Curmă-ți o șoftatul, moartea însă-și pregetă și dă înapoi, atunci când cel de dâns s-a însemnat, cutează, ai se i împotrivit. Ah, îmi dai nădejde. Nădejdea înseamnă deseori putere, puterea de a-ți și spaimele și de a-ți împlini toate câte-ți date dinaintea ultimei călătorii. Cu nu sunt împlinite toate. Ai hotărât în mâna cui să pui vrednicul sceptru, domnița acea mezină, cu cine o să-l Da, e drept la cel ce-mi va urma, s-ar cuveni încă să cuget. Da, așa e bunul meu, prieten, da? Îndatorirea asta trebuie să o împlinesc. Cât mai degrabă? Așa voi face negreșit și am să-ți spun la vreme. Păria ta, îs bucuros văzându-te parcă mai tare. Mai luminat de cum erai când am venit. A -a. Se cheamă că n-au fost degeaba vorbe. Au fost chiar prea bine venite. Te las. Vă las cu bine. Să te las și eu? Să te gândești tehnit la toate <gânt> câte ți le-a spus întâiul sfetnic? Nu, nu, nu. Tu să rămâi. Ești sora mea și între noi știi bine, nu s-a aflat nici când vreo taină. Totuși, e un ceas alt minter decât celelalte și... Gândul trebuie să-l ai slobod. Nu, la drevorbind, nici nu prea am la ce să mă gândesc. Să înțeleg că-ți și cunoști cumva urmașul. Oh, din păcate, nu. Și nici nu știu de a măcar să-l văd. Nu-mi e prea limpede. Nu-ți este încă. Îți va fi, dacă ai să asculti cu minte, tot ce mi-a spus de mult și mie slăvitul nostru tată. În cel din urmă ceas al viețului. Și atunci, atunci vei înțelege. Fătul meu, în cal, îți las coala voinicului, În inimă vitejia, în paroși piruința, Iar la de ia palatului de greșta, tihna norodului Acolo zac la umbră ferecate, patimile mari și mici, care fac pe om fericit și nefericit. Ia seama, fătul meu, că de liniți ai să-ți vezi supuși pe unii îndezvătării, iar pe alții în răutăți. Ține aste patru chei. Și să nu scobori în cele patru mătăi de sub talpa palatului, decât atunci când se o o rază din frunte și mărirea ți-o îndoie eh, Așa mă simțesc eu acum. – Fratele meu, drag. Și poate încă încă și mai slab. De aceea, iată cheiile. Iată și ruga mea. Spune, spune. Scopoare în puterea nopții sub talpa palatului, străbate tu patru hodăile, ale căror ușine vei desfereca cu cheile astea și, și din tot ce-i vedea și auzi, să ți minte numai vorbele înțelepciunii. Înțelepciunea? E și ea închis acolo cu patimile cele rele la oaltă? Așa dar de ce e așa, nu mă întreba acum. E o istorie ciudată și cam lungă. Oricum am să-i vorbesc. Așa să faci. Și ce-ți va spune să vii de grabă să-mi fără să uiți niciun cuvânt, oricât de greu ți s-ar părea. Cuvântul? De ce te miri? El poate fi și gingaș ca o floare și mai tăios decât un paloș. Și mult mai greu decât pământul. Par oh. Pare înfricoșată. Sunt numai oluită. Vei fi cu adevărat abia când vei ajunge acolo. Dar grăbește-te. Umbrele nopții Ui. sunt din ce în ce mai des. Și cobor acum. Și încă ceva. E bine? Cheile. Să nu, nu cumva să mi le pierzi când te-i întoarce. Nu cumva! Nu cumva! Trebuie să înțeleg căle nevia ai pe-aploape și e gata în mreaja ei să mă cuprindă. Împiei, mm -hmm. patimă din calea mea! Te capete și tot atât de, de foc Însemn al și ruzimii. Ce mai vindează? De când sunt, n-am mai văzut. Treburi ca o trestie. Recunosc. Ori ca un pui golaș, bătut de vremea rea. Așa e. Și graiul ți-a cred că și dacă... ține -ți Câte vreme cheile tu patru le mai Da, ai. da, da le, le mai am. Cu toate slăbiciunea ta, ești înzicit mai tare decât mine, dar dacă-mi le-ai, da, dacă mi le În rutul capului tihanie este mintita. Da. O mai întâi. Și unde asta Și eu. Și întotdeauna oglinda mea mi a spus că eu. eu. Și una și cealaltă v-au mințit de bună seamă. De mine m-a mințit. mine, crezi? Nu. nebună. doar așa. Așa e ciuda inima ți Voi frumusețea mea opismuiți. nu Nu Nu aceea. de eu, băi Slăvitul nostru, tată, ce bine a chipzuit când le-a închis pe toate aici. Eu vrerea n-am să i încarc. și slobode n-am să le las să se împrăștie prin lume. Câtă liniște aici. Și câtă pace. Lăcașul înțelepciunii altundeva nu poate fi. Deși tot nu înțeleg de ce și ea a cu cu mine la oaltă. Tatăl meu să fi voi așa. De ce De ce, de ce? e imediat? Se poate fi supuse numai acelui ce cheile de poartă la pămoața ei? Numai acela, ori aceea să se poată bucura. Dar asta e voință de slăpâna tot puternic. Și prea poate. O, oh, tata, iartă-mă că-ți judec voia peste veac, dar... Eu și veacul, știi, ne-am cam schimbat. Și drept aceea nu pot înțelege. Liniștește-te. Mi i Gândește-te că în clipa asta e mai cu grabă pricina ce te aduce. Știi? Mir, ești singura în stare pe toate să le știi. Fratele tău nici vorbă te-a trimis. Chiar el. Își simte sfârșitul pe aproape. E o spaimă numai. O Sunt pe deplin încredințată. Va mai trăi atât cât să-și vadă urmașul înălțându-se pe tron. De ce am și vedit să-i spui? Cui sceptrul să-i îl deie și cui mâna ginga și-i Ah Tocmai unui svetnic, unui ăștia în vitează? De data asta, unui om de rând. Dintre aceia care îndrăgesc ca țarinelor roade. Om de rând fie acum alesul? Unul care nu are alta acoperământ decât cerul, dar care cântând din fluier, îi va lumina domniței obrajii tineri și viața. Ce fuse asta? Zori, grăbește-te! Al de toate cele bune, în rele în curând se vor preface. Plec tot acum, pentru povața mulțumindu-ți. Fungi! ...i va lumina domniței obraje tineri și viața. Aha, și altceva? Atât a spus. nu mai atât. Prea bine. Domnia sa întâiul sfetnic e prin preajmă? Tocmai bine. Aha, aha, aha. Aici așa sunt, Maria ta. Dă de îndată poruncile de trebuință. Călăreții se pornească. Să cerceteze dealul și câmpia tot cuprinsul. Vreau să-mi cunosc urmașul. astăzi încă, Înainte ca soarele în purpurat să apună. să-năprim. nu prea vreme Nu e. O mai rămas atâtea făine cercetate și până în seara. Eu știu, știu, dar caie sunt spumați. Și asta e drept, că fără De parte n-am putea ajunge. Ia, Ia stați. Ha? Ss! Treceți! Aud un fluier. Parcă și eu. și chiar pe aproape. Cred că e colea în vulcea Să mergem, dar... Haide! Haideți. Căule. Mulțumesc asemenea și dumneavoastră Când ai frumos Dacă mi i drag Ea spune, de mult ai învățat? De când mă știu Când o la seceră Mă hodinesc în cu fluierul Așa? Așa domnia, da Dar cum să spun Afar de secere și fluier Tu altceva ce ai mai voi să ai? Să ai? Să faci? Altceva? Ce altceva mi-ar trebui? Păi, mai știu și eu, că Câteodată parcă mi-ar plăcea să crească greul mai înalt. Să aduc mai multe bucurii bătrânei mele mame. Celor din prejma mea. Da, destul! Luați-l! Domniaca! Da, Dați-i și lui un cal, ne la palat. lăsați mă hai. nu vreau! Ai, gândești că-i poate după tine? Degeaba, hai. frate, meu, degeaba! Păi, ce-am făcut? Ce-am făcut de ca pe capul trebuie. Ce-ai făcut? ce n-ai făcut? m de când mă știu! atâta-ți-ar fi trebuit! Hai! Să mergem! O oh, soarte nemiloasă! Vâlceaua asta numai flori. Am să mai vă doare cândva. Ia ta, l am adus. Ha, da. El e cel anume căutat? E neîndoielnic el. Eu? Nu sunt eu, Maria. Taci! Taci, calminteri! De unde știi că nu ești tu? Că de când sunt, n-am stânjenit cu o vorbărea pe nimeni. Ha, ha, a, și n-am poftit la bunul nimănui. Mm, prea bine, prea bine. La drumul mare n-am plândit, ca să mă alege călariții. Taci, Michelule. Că... De când mă știu, eu am trudit din greu la pluc și seceră și rare ori mi-am alinat tristețile cântând. Cântând? Întocmai, dintr-un fluier de mine, întocmit. A, ca asta, bun Ah, dintr-un fluier. E un bețigaș ca multe altele. Așa e, tânără domniță. Și totuși zici că e în stare să potorească un dor? Să alungea mărăciune? Nici vorba de-i asculți culoarea minte glasul. Doar atât? Ar fi prea lesne. Dacă mi-i te pot încredința? Firește, aș vrea să văd și eu minunea. Atunci ascultă-i cântecul precum ți-am spus. Culoarea minte. Și cu tot sufletul deschis spre bucuria Lui. Îți place fata mea? Le a spus. auzi și pus pe șotii, când ling dulce, ca o mângăiere. Tată, poruncește să vină și mâine la palat, și mâine, și poi mâine, și... oh, chiar atât de des? S -s -s -s, ascult, câtă e ca o vrajă care-ți luminează obrașii, inima te-o potrivă. Făinice pentru prea frumosul cântec. domnița nu știu, zău. Vorbele-mi sunt sărace. Spune, cum să-ți răsplătesc atâta bucurie ce mi-ai dăruit? Mulțumirea ta, domniță, e răsplata mea cea mai de preț. E, și acum cu voi dintre voastre. Tată, nu voiesc să plece, spunei? i roagă să mai stea. Fii pe de... pace, fata mea. Va rămâne aici încă multă vreme. Eu de ce aș mai zăbovi? Ți-am mai spus, fiindcă tu ești cel anume căutat. Cum să fiu eu de vreme? Degeaba te împotrivești, Tu ești acel pe care înțelepciunea însăși mi-l trimite, ca să-l înalți acum în scaun, șeptul de aur să i dau și mâna fetei mele dragi. Măria ta, măria ta, nici soarele în creștet când mă bate, nu-mi da atâta amețeală. Oh, fiul meu! Eu să mă sui în mi împărătesc? Când am de neamul meu avut dreperină verdeața fânului din luncă și în loc de alt acoperăm doar cerul nopților de vară. Așa hotărât înțelepciunea, palatul de creștar să sfie fie de acum încolo adăpost. Deopotrivă în ceasuri de lumină Și într-acelea de restriște. Să sune trâmbițele, Tot norodul, sfetnicii și oastea, Vruțile să-și plece dinaintea tinerului crai. Cântăreții să-și arate meșteșugul, Pivnicerii să dea la polovoace, Oyoshia se cuprinde tot palatul, azi la nunta fetei mele, dragi. <fie> o s-a e dragă mea, te uite pe fereastră. Se cei pătrunca florile se ndoi. Stă la Spune, spune ai mai văzut când asemenea la De când mă știu n-am să Dar ce Cum s-a scăpată așa din deseeni? Ha! Se dezlănțuie fortuna tot acum. se cine ar fi crezut Încearcă cu temere. Adică? Furtuna asta nu e ca celelalte. Oh, mânia cerului și atâta. Dacă pricina e alta... Ce vrei să spun? Ce vreau să spun? Unde sunt cheile? <sus> tu cheile, ce ți le-am dat? Cheile? Mă iartă. Ah. mă iartă. că în mare gravă de spaimări, folos pe le-am le scăpat. Ah. Așadar, ah, din vina ta... Clipo, clipă, o, clip, o clip, am avut de rătăcire. Dar pentru clipa asta atâtea rânduri de urmași vor suferi iartă -mă, prin viață. Iartă-mă, iartă-mă, te rog. O acum. oh, vieții mei copii, cu ce vrășmaș va trebui pe viață și pe moarte să vă bateți. Tata, te știam mai tare. Ah. Zarva se destramă, vânturile se pierd! Ah. E o părere numai, nu v-amăgiți. Cum da? asta, noi scar acum, vânturile rele, vânturi trecătoare, care acum se arată și acum se pierd. Nu înțeleg, O stârniră crude, patimile omenești. au scăpat de sub zăvoare lenea, răutatea, și trufia o să meargă în lume, și o să cuprindă minți neștiutoare, prea nevinovate și prea slabe încă să le stea potrivă. N-ar fi cu putință niciun fel cumva dă neopovață. Ce? Și cum să faceți să le în puterea? Nu, singuri n putea, oricât de mult va îndemna dorințele de bine. Cine să ne ajute? Când în jurul nostru numai slăbiciune se vedește? Spune, tata, cine? Așteptați înțelepciunea din adâncul ei să iasă. Numai ea, slăvita, poate brațul slab să-l întărească, mintea crudă de asemenea. Așa, înțelepciunea. Vă purtați astfel, copii, Să vă stea mereu în preajmă, Să vă dăruie milostivă Gândurile ei prea bune. Numai ea poate supune Patimile cele rele, Numai ea poate aduce Tihnă lumii volburate, Inimilor bucurii. Ce să vă mai spun? Împăratul cel bătrân s-a prăpădit curând După acea văzut întâmplare Dar vorbele ce le-a rostit atunci În veacul cel îndepărtat E bine, vorbele nu s-au uitat De tâlcul lor, destui dintre urmașii lui ținură seamă Și le-a fost bine tuturor acelora ce avură înțelepciunea drept în tăiul sfetnic, cât despre ceilalți ce să mai vorbim. Păcală în satul lui poveste de Ion Slavici Citește Ștefan Ciubotărasu, artist emerit I se urâsă și lui pâcală să tot umble râzleți prin lume, așa fără de nicio treabă, numai ca să încurce treburile altora și să râze de prostia oamenilor. Se hotără dara să face și el om așezat ca toți oameni de treabă. Și fiindcă românul zice că nu e nicăieri mai bine ca în satul lui, păcală se întoarce și el în satul lui, făcut ce făcute deci și-a și o vițelușă și o trimise la pășune în satului. Măi, ziceau vecinii lui păcală, ce lucru să mai fie și ăsta? Vițelușa asta le întrece pe toate. Și i va fi dând doare să mănânce? Ce o va fi de crește așa de frumos? Nu era nici soiul vreunui soi deosebit, nici hrana mai de-a cătarea. Vițeaua era însă vițeaua lui Păcală, iar Păcală își căuta de treabă. N-avea vreme să o mai păzească, să nu rupă câteodată și din holdele oamenilor. Ajungând Juninca, vițeaua lui Păcală se făcu stăpână pentru ntregul hotar. O umbla și ea, cum umblase și stăpânul ei mai înainte, de a se fi astâmpărat, și unde nu o căutai, acolo de de -aia. Când văzură dar că Juninca lui Păcală în curând ar să fie vacă, Oamenii se pusere pe gânduri. Se sfătuiră, dar între dânsi și ialți se sfătuiră. Se tot sfătuiră până ce n-a să rasă că Toată carnea pe care a pus-o vițelușa, ca să se facă vițea și din vițea junincă, e carnea adunată din nutreciul de pe hotarul lor. Adică, după toată dreptatea, carne din carnea care ar fi fost să fie a lor, și numai pielea ea lui păcală, fiindcă pielea a fuseze junincă și când venise ca vițelușe în sat. Dumiriți odată astfel, tăiară Juninca, îi luară carnea și o mâncare, iar pielea o aruncare peste gardă în curtea lui Păcală. Nu-i vorbă, a fost cam scurtă socoteala aceasta, dar în satul lui Păcală multe se întâmplă. Păcală, de, ce se facă? Dacă ar fi voit, ar fi găsit elac pentru cojocul sătenilor. El însă nu voia. Avea tragere de inimă pentru oamenii din satul lui. Nu, pe oamenii din satul lui nu putea el să-i încurce, cum ar fi încurcat a bună pe oamenii din satul lui Tândală. Întinse dar pielea să se usuce, iar după ce se usca, o lua în vârf de băț și plecă cu ea la târg ca să o vânză. Așa ajunse pe cal iar pe drumul. Se duse și tot se duse, se duse mereu de dimineață până la prânz și de la prânz până seara. Când era pe el se opră într-un sat de la marginea drumului și se uită împrejurul său, ca să-și găsească vreo casă. Și găsi pe cală, chiar mai la marginea satului, o femeie, al căreia duse dusese la pădure să aducă un car de lemne. El știa că femeile sunt și vorbărețe și doritoare de a le ști pe toate câte sunt în cer și pe pământ. Iar femeia asta nici nu-i povestea nimic, nici nu-l întreba de unde vine, cum a umblat, ce -a mai făcut, ce mai știe. Aici trebuia dar să fie ceva la mijloc și păcală, în loc de a dormi, tregea când cu ochiul drept, când cu cel stâng, ca să vadă ce și să petrecă în casă și în împrejurul casei. Nici nu se înseră bine și femeia a început să fiarbă, să frigă, să coacă, să gătească fel de fel de mâncări și plăcinte și un purcel fript și o coastă opărită cu varză călită și apoi rachiul și apoi vinuri, uspăți, nu alta. N-ar fi fost pe calul o împățit dacă n-ar fi știut că toate acestea nu pentru bărbatul ei le făcea femeia aceea harnică, fiindcă mai era și ea gătită ca de nuntă. Femeia bună și credincioasă și cunoaște bărbatul după mers, din tușite și strănuturi, ba chiar și din pocnetele biciului, iar nevasta la care își luase pe cală găzduire era și ea femeie bună și credincioasă. Ea își cunoscu bărbatul din scârțitul roatelor de la car. Iar scărțâitul roatelor se auzea de departe, destul de departe, Pentru că o muiere harnică, precum era dânsa, să-și rânduiască treburile. Ea luă purcelul cel frumos și rumen și-l a ascunse iute-iute după cuptor. Luă plăcinta și-o puse iute-iute pe cuptor, Luă costițile cu varză și le vărâ în cuptor. Mai vărâ tot iute-iute și rachiu sub perla de la capătul patului, Iar vinul sub pat și pe când carul cu boi intră în curte, toate erau în cea mai bună rânduială. Văzându-se acasă, bărbatul, ca tot omul pe gubaș, început să se plângă. Nevasta, ca toată muierea bună și credincioasă, îl mângâia cu vorbe bune, iar păcală, ca tot omul cum se crede, ieși și el din unghierul lui, ca să-i spună stăpânului de casă că e și el aici, să-i ceară iertare ca îndrăznit și să-l mai roage și pe el de găzduire. Măi, femei grei bărbatul, după ce se mai încălzi în cuibul lui. Mie mi-e foame, n-ai tu ceva de mâncare. De ce să-i faci? Omul flămânzește la drum. Nu-i vorba, mai era în merindea pe care l-o la drum, dar acasă la el omul nu mă lâncă bucuros merindea cu care se întoarce din drum. Păi săraca, de mine răspunse nevasta, dă de un să am, eram să te aștept pe mâine. O să-ți facă în sumă măliguță bună, ca să o mănânci cu zămuță de usturoi. Mamă liguță să fie grei bărbatul, când e flămând omul se bucură și de ligă. Omul îmblat prin lume, Păcală știa că o să-l poftească și pe el la cină, ca să mai stei de vorbă și he, nici că-i părea lui lui Păcală, fiindcă tot drumeț era și el, tot flămând, ca orice om sos din drum. Și cum stăteau de vorbă în vreme ce nevasta gătea mămăliguța? Păcală, care nu era capsec, se gândea mereu cum să facă el ca să nu mănânce mămăligă, ci Purcierul cel fript, frumos și rumen despocnește șoricul în dinți, Costițe cu varză călită și plăcinte de cele mai bune. Cum ar face ca să bea o gură de chiu și să guste măcar o dată din vinul cel vechi? Și las pe păcală că nu e nici el de ieri de-al altăiere. simți odată mirosul și grija lui mai departe. Ca om drumeț își ținea bățul la îndemână, iar pielea cea de junică, marfa lui, toată averea lui, îi era la picioare. El se încruntă odată și trasă așa, cam pe furiș, cu bățul în piele. Bărbatul se cam mira, că ce va fi având cu pielea, dar nu zise nimic. Al lui era bățul, al lui era piele. Treaba lui era ce făcea cu ele. Prinste câtva timp, păcală i-ar trase una cu bățul. Ba mai se răstie la piele, cine ți gura sluto. Bărbatul iartă cu. tăcu. de a treia oară și acu se răsti și mai rău. Ce-ai cu pielea aceea?" întrebă omul nostru. Păcală mai dete de număr, mai se codi, mai se rugă de iertare, că nu poate să spună." Apoi, grăi cam cu anevoie în cele din urmă?" Piele ar fi piele, dar așa cum o vezi nu-i piele, ci proroc care știe toate cele neștiute și vrea mereu să spună lucruri de nespus. Și ce vrea să spună?" întrebă mirac bărbatul. Uite grăi păcală și puse ulechea la piele." Tiii, mare minune! Zice, să cauți la căpătâiul patului, că o să găsești rachiu. Bărbatul căută și găsi. Mare minune! Cine l-o fi pus oare? E taină, răspunse păcală, asta nu se poate ști. Și ce mai zice prorocul? Să cauți după cuptor că vei găsi un purcel frip, zise păcala, după ce puse iar urechea la piele. Auzi, dumneata, lucru ciudat. Ce mai zice prorocul? Caută supă că găsești vin. Astfel înainte, până ce nu ieși la iveală costițele și plăcintele, încât numai de-un drag să te uiți la masa încărcată și să te așezi la ea. Se mira bărbatul, se mira mai vârtuț nevasta, s-ar fi mirat satul întreg dacă ar fi fost de față, numai păcala nu se mira, fiindcă el își cunoștea marfa și știa de ce e bună. Apoi, de zice el mereu, ăsta-i proroc, nu fleacă. Și-ți scoate și cârteța din fundul pământului. Va fi fost ori nu așa, destul că păcală s-a săturat, de-abia mai țineau cu Bună treabă, prorocul ăsta, grăi bărbatul de veste după ce se sătură și el. Nu cumva ție de vânzare? Doamne ferici, știi, răspunse păcală, cum aș putea eu să vând un lucru ca acesta, se poate? Dar dacă ți-aș da un preț bun, n-auzi vorbă, preț bun, un proroc ăsta e lucru neprețuit. Doritor cum era de a se hrăni bine și de a ști totdeauna cele ce se petrec în casa lui, omul nostru l-a pe păcală la târg. Îi dite la început o pungă de galben, apoi două, apoi trei, și așa mereu înainte până la șapte pungi, bani frumoși chiar și pentru un om mai bogat ca păcală. E, fiindcă văd și văd că ții cu orice să cumperi prorocul grăiei pâcală, buniat. ai, o să-ți fac după dorință, dar nu pentru bani ci fiindcă mai primit la casă, m-ai poftit la masă și mi a zis o vorbă bună. Noroc să ai de ea. Așa grăi păcală și-i dete pielea cea de jumincă pentru ca să iei cele șapte pungi de galben. Mulți bani chiar și pentru un om mai bogat ca păcală. Ziua următoare își luă păcală rămas bun și plecă iar acasă. Numai dacă n-ar fi fost la mijloc femeia cea harnică, Ia sărmana, nu mai avea stâmpări și parcă i se răsturna casa în cap când se gândea că prorocul a rămas în paza ei. Ia a făcut dar ce făcu și-și bărbatul iar la pădure. Apoi, după ce rămas ea singură, puse ca femeie harnică ce era furca în brâu și porni în urma lui păcară și grăbi și alergă ca să-l ajungă și să-l întrebe ce are să facă și cum să dreagă ca să facă din piele, piele ca toate piele și să-i piară darul prorociei. Păcală? De ce să facă și el? De pagubă se ferește omul, dar de câștig niciodată. Mai luă și de la femeie șapte punci, îi spuse că n-ar decât să opărească pielea cu apă de izvor, strecurată printr-o sită deasă, și-și urmă calea ca și când nimic nu i s-ar fi întâmplat. Acu zău că mă fac om așezat, grăie el după ce s se acasă. Și nu era în sat om mai așezat decât păcală. Numai dacă oamenii din satul lui n-ar fi fost tocmai așa de proști cum erau. Văzând cum zidește păcală, cum cumpără, iar cumpără și tot cumpără, cum dă mereu fără ca să iei, vecinile începură să șoptească între dânsele și să-ți teni deteră cu socoteală că va fi având mulți bani și că banii aceștia va fi găsit undeva, îi va fi căpătaturi, îi va fi luat de la cineva. Destul că voiau să știe de unde are păcală banii. Băi, păcală, îl întrebă dar unul dintre oameni, dar tu de unde ai atâta spurcăciune de bani? De tot dai, tot dai și nu mai sfârșești. Păcală ședea în încerda cu case cu pipa în gură și privea la caro cu patru boi care intra în curtea cea largă și plină. De unde am atâta bani? Răspunse el. De unde păcatele mele aș putea să am, dacă nu din prețul moșii pe care am vândut-o? Și moșii? băi, păcală, că tu n-ai avut moșii. Apoi vorbă, dar pielea juninței, a cui a fost, bă? N-a fost a mea? Asta mi-a fost toată avere. Am vândut-o și am luat bani ca să-mi fac altă avere în locul ei." Atâția bani pentru o piele de junincă? Bă, dar greu mai ești de cap, grăia cum n păcală, care le ținea să nu mai umbli cu minciună." Nu înțelegi tu că juninca aceea era junincă de prăsilă? Dar dacă o mai țineam, făta și vițelul, creștea și el, se făcea vacă și aveam două vaci." și două vaci fătau doi viței și se făceau patru vaci, iar din patru vaci se făceau opt, din opt 16 și cu timpul o întreagă cireadă de vite. Așa se face socoteala când mergi la târg și știi cum să-ți vinzi marva. O avere întreagă, nu se vinde numai acasă. Omul dite din cap și ditele din cap și se puse pe gândul toți din satul lui Păcară. Aveau și ei vițele de prăsire. De ce adică mai Păcală să-și vândă pielea cu preț? De ce să fie ei mai proști ca dânsul? De ce să de ei o avere întreagă pentru un preț de nimic? Se puseră dar de grab, își iară cu toții junincele de prăsilă, mâncară cât putură din carnea lor, iar pielele le duseră la târg, să le vânze și ei, cum au vândut păcală pe-a lui. Numai că nu se nimerește totdeauna și nu știu toți oamenii să-și vândă marfa ca păcală. Degeaba spunea ei că pielea e piele de junincă de prăsilă, că nimeni nu voia să le ei prețul la care răvneau. Și s-au întors ca de ea acasă. Vai de ei, dar vai și de păcală. Când se văzură și cu paguba și cu bajocura, oamenii se adunară iarăși, se sfătuire și tot se sfătuire între dânsii, că ce se facă și ce se dragă ca să scape de păcală. Fiindcă nu mai rămânea nicio îndoială că îi va prăpădi pe toți dacă va mai rămâne cu zile. O să-și dea foc la casă ca să ne dăm și noi la ale noastre, grei unul dintre cei mai prevăzători. O să-și frângă vreun picior ca să ne frângem și noi pe ale noastre, grei altul. O să sară în fântână ca să sărim cu toții, după el strigarea cu toții. Nu mai rămânea nicio îndoială că trebuiau să scape de el, dacă nu voiau să piară cu toții, că vai de ei. Dar cum să scape? Asta era vorba. Să-i taie boii și vaca și oile și calul de călărit, să-i foc la casă și să-l gonească din sat, asta s-ar fi putut, dar cine putea să știe dacă nu se va mai întoarce? Trebuiau să-i stingă lumina vieții, mai așa erau scăpați, cu adevărat scăpați de el. Luarea dar hotărârea să-l omoare pe păcală. Fiind încă că nu voiau să facă nici vărsare de sânge, nici moarte de om chiar cu mâna lor, se sfătuire din nou între dânsii și după mult sfat, chipzuiră să-l arunci în Dunării, unde va fi apa mai adâncă, pentru că nici neam din neamul lui să nu mai poată ieși la lumina zil. Și dacă tot ar scăpa păcală chiar și din fundul Dunării, Asta era. Și dacă tot ar scăpa, ce era atunci? Nu mai rămâne nicio îndoială că trebuia să facă ce vor face ca păcală să nu poată scăpa. Dar deloc să nu poată scăpa. Se puse rădar de noi să sfătuire. Și după multă sfătuiri, mai chipjuiră, să-l bage pe păcală într-un sac. Să strângă bine gura sacului și să lege sacul cu păcalul cu tot de o piatră de moară. Pentru ca piatra de moara rotundă cum este Să meargă de-a dura până în fundul Dunării Și să ducă sacul cu păcală Înțelegându-se astfel ei Toți oadrii din satul lui păcală Cu mic cu mare asupra lui păcală Ca să-l iei, să-l ridice, să-l ducă Și să nu se oprească cu el decât în fundul Dunării Păcală și dea cu pipa în gură da cu casă Și se uita la caro cu boi care intra în curtea lui Cea largă și plină Și dea păcală cu pipa în gură Și se uita când se pomeni cu satul întreg, mic și mare, de nu mai încăpea curtea cea larga lui. Ce să facă, sărmanul de el, ce să facă? Se lăsa, dar pe cală, se lăsa, fiindcă n-avea încotru, să-l ca pe un motan în sac, să-l iei pe sus și să-l la pierzare. El în frunte, piatra de moară după el, fruntea satului în urmă, și satul întreg, cu mic, cu mare, mai în coadă, Ieșire din curtea cea largă, trecură prin sat și-o luară peste câmpul nisipos, trept spre Dunărea cea mare și adâncă. Stați, bă!" strigă cel mai cu socoteală dintre oameni din lui Păcala. Se oprit în locul toții, cu mic, cu mare, cum erau. Am uitat un lucru că e omul cel cu socoteală. Ce am uitat?" întrebară ceilalți. Prăjina ca să căutăm fundul Dunării. Așa e!" zisele oameni din satul lui Păcală. Am uitat prăjina ca să căutăm fundul Dunării. Îl aveau acum pe Păcală. Cum puteau ei să-l arunce fără să știe unde l-aruncă? se întoarce de dar în sat, căutară cea mai lungă dintre toate prăjinile și numai apoi îl duseră pe Păcală la Dunării. Prăjina în frunte, sacul cu Păcală, piatra de moară, fruntea satului și apoi satul între cu micul mare, cum erau. Stați, bă, strică iar omul cu socoteală. Iar se opriră cu toții să legăm de piatra de moară ca să nu fugă în vreme ce noi căutăm cu prăjina la fundul Dunării. să legăm, strigară cu toții, ca să nu fugă. Îl legară, dar pe păcară de piatra cea mare, apoi plecarea ca să caute cu prăjina unde e mai afundă Dunărea, ca acolo să-l arunce. Pe când doamnele din satul lui Păcalu umblau să caute fundul Dunării cu prăjina cea lungă, iată că vine un jelepar de vite, cel care ține o cotare de numărul vitilor din sat care ducea o cireadă de o mie de boi la târg și cum mergea jeleparul de-a lungul malului dă de, de sacului lui Păcalu, și se miră cum s-ar mirat tot omul când ar vedea în calea lui asemenea lucru. Dar tu, mă," întrebă jeleparul, cum ai intrat în sac și ce cauți în el?" N-am intrat," răspunse păcal, și m-au vărât alții în el. Și de ce te-au vărât?" Ca să mă arunce în dunere Și de ce să te arunci? Ia păcatele mele răspunse păcală, fiindcă vreau să mă facă vornic și eu nu vreau să primesc." Bă, dar prost mai ești tu, greil, Un om mai cu minte ar primi cu amândouă mâinile." Da. un om mai cu minte, mai cuminte și poate, că nu poate prostul," El răspunde păcala. Hai, dacă te simți destoinic, intră în sac și când vei vedea că voie să te arunce în Dunări, spune-le că primești să le fie vornic. Și ei mă vor primi oare pe mine?" Mai ales!" se răspunse păcal. cu amândouă, mâinile!" Atât ai trebuit jileparului!" El dezlegă dar sacul ca să iasă păcal, apoi se vâră el însuși în sac. Păcală răsuflă odată ușurat de tot, strânse gura sacului, o legă bine, apoi pace-i fu nici că se mai de decât la cireada aceea de boi pe care o mână acasă la el în curtea cea largă, care putea să-i încapă pe toți. Iar paru din sac rădea în el când se gândea cum are să i în pe proști din satul lui Păcară, care nu știau vieții de ei, că nu mai e tot un prost ca și în sac. Rădea însă mai ales când simțea că ei îl ridică pe sus ca să-l ducă să-l arunce în dundre, la locul pe care îl găsiseră mai bine înfundat. Numai atunci când simți că îi dau o vânt ca să-l arunce, abia atunci el strigă cât putu. Stați, bă! Toți se o cu prinsi de spaimă și de mirare, fiindcă înțelegeau și ei că glasul care răsunat din sac nu era glasul lui Păcal. Lăsați-mă, greie paru, că primez să vă fiu vornic. Auzi vorbă, strică cel mai cu socoteară dintre oameni din satul lui Păcalu, care era chiar el vornic în sat. Își preface glasul ca să nu-l mai recunoaștem, voiește să nu mai fie și vornic. Ba te pomenești că o să ne spună că el nu e Păcal. Apoi că nici nu sunt, răspunse Jeleparu. Când auziră vorba aceasta, oamenii se supărară, mari minune, cum se supărară, fiindcă îl văzuseră ei înșiși cu ochii lor când îl vărâsăr în sac și ei înșiși cu mâinile lor legaseră gura sacului. Și supărați cum erau, năvălire cu toții asupra lui, îl ridicară cu piatră cu tot și una, două, trei, băldăvâh, îl aruncară în Dunăre, ca nici neam din neamul lui să nu mai poată ieși la lumină. Și, Doamne, cât se simțeau de ușurați când văzură că merge drept în fundul Dunării Că nu mai iese la iveală și că apa curge mereu de la deal la vale și se îngrămădește asupra lui. Iar păcală, ședea în ceardacul casii și se uita la carul cel cu patru boi care intra în curtea lui cea largă și plină de vite frumoase. Stați pă! striga cel cu socoteală. Stai! strigă încă o dată. O, stați!" strigară toți oamenii din satul lui păcală când le văzură ochii ceea ce mintea nu putea să le înțeleagă și se opriră cu toții și rămaseră încremeniți în loc. Dar tu, mă, cum ai ajuns aici?" întrebă vornicul satului. Așa-i zis rău, cu cu toții. Cum ai ajuns tu aici?" E, mare lucru," răspunse păcala. Îl cum să fi ajuns, dacă nu tot cum ați ajuns și voi, venind de acolo până aici?" Dar tu ești mort, mă! Te-am aruncat în dunere! N-aș grăi, păcală. Apa Dunăreii e rece și te face mai sprinte de cum ai fost. Mare minune strigare oamenii. Cu asta nu-i chip o scos la capăt." Îl arunci legat de o piatră de moară în Dunăre și se întoarce mai degrabă ca tine acasă. Dar vitele cele multe și frumoase, de unde le-ai întrebară ei? E, de unde să le am, răspuns pe păcală, dacă nu de acolo, de unde mi a lăsat voi? Dar cine ți le-a dat? De cine să mi le dea? Le-am luat eu. Ia omul cât poate și ce nu poate lua, mai lasă și pentru alții. Atât le trebuie oamenilor din satul lui păcală. Așa cum erau adunați la casa lui Pâcală, plecare cu toți înapoi la Dunăre și nu mai steterea la sfat, Și se aruncară ca broaștere, băl de care mai de care mai uite în valuri, ca să ia fiecare cât poate, iar nevestelilor rămasele pe țărmure, așteptându-și fiecare bărbatul cu turma de vite. Era să înțelege și popa între dânsii și fiindcă popii sunt mai lacum ca alți oameni, el se reprezi mai tare decât ceilalți și sări unde era mai afundă apa, dar potcapiul tot îi rămase pe deasupra Preute, așa care stătea pe țărmure La cumășia, Văzând potcapiul Credea că n-are popa destulă virtute Ca să se afunde Și că vor lua alții toate vitele Mai înainte de a fi ajuns el la fund Mai la fund, părinte, striga Dar mai la fund Că acolo sunt cele coarneșe A și intrat popa cât de afund Dar nici nu s-a mai întors nici el Cum nu s-au mai întors nici ceilalți Așa a rămas pe cal Cel mai harnic cel mai de treabă, cel mai vrednic om din satul lui. Cine știe mai departe, mai departe are să spună. Ați ascultat povestea? Păcală în satul lui, de Ion Slavici.